Kemi ndherin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijës fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu wa ta'ala në të jetë shkak për përfitimin e kënaqësit së ti. Se lëzhinë këtëru këtës të tj. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامٌ يَوْمَ الْحَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهُ أُذِنَ لَهُمْ لِيُضِلُّوا وَيُفْسِدُوا وَإِن يُرِيدُوا إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يُحَرِّكُونَهُ إِلَّا كَمَا يُحَرِّكُونَهُ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْأَجْيَالِ u azab al hariq. Fat Allah, fatselet kan bo kufur aty rayon pre robe preziane. Dhe bikokat e tyre u derdhën ujë i vluar. Ju shkrihet atyrat që e kanë mbortset e tyre edhe lëkurat që shkrihen. Dhe portan përgatiten kamxhik të hekurit, sa ha çdo shiron medal, kthehen në fuçi në të që çishojnë vimë asor në tashkoi u hutua në orrën e xhenëmit. Mbanojë xhenëmit i thotë: "O, alaxao fiha wa la tukallimun." Allah hasni, edhe mos folni. Ju mbyllen gojtat dhe nuk ju jepet e drejta e folurit në xhenëm. Thumma innakum ayyuhadh-dallunul mukaththibun la akul من شجر من سقوم ثم إنكم أيها الضالنون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم ash Se dhe të kini humë rrugën Do të hanin nga pemja e zekumet Do të imbushp një barqët e juja me të të pembe Do të të pinin nga u i van Do të të pinin sikur se devja e eqma Kja është vende i bikë pritës që jo bëhat ju Gjahenna Gjahenna <të> Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gjahenna Gj dhe i këti libri të Allah të i më ikeci që do të shë janë zjarën më të mar e që nuk dhe të vdesë në gjahenem po asë nuk dhe të jetan po asë nuk dhe të jetan dhe i risa kanë të ndisë opër e seletet su kur të ju thuhet banorëve gjahenimet se kini me jetuë në gjahenem kini me mejtë në milion vjet ishë në zohë përshak se këshën më ndu një dhëtë këmë e përfënduë. Më kërë ju thua se nuk kërë dheke më kërë ju, aje është dëshpërimi, më bëjë dëshpërën të së në në ta kanë me jetuët. Tema, tema, tema. Sëllësit e banorë të gëhënejme dhejë. Inë shëgëratës zëkkëmi të amë lëthim, këllë muhëli e ghëli fë lëbëtun. Inë shëgëratës zëkkëmi të amë lëthim, الاتيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعذلوه الى سوال الجحيم خذوه فاعذلوه الى سوال الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم qa me qatnafsi bi nurin min fuadi hina marat dukto ya rab al animi ligjratan ndaserial rruga e drejt e ligjeron hoxa i nderuar shukri aliu hina marat dukto ya rab al animi fi sharaqatnafsi bi nurin min fuadi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 wa khayr al hadi hadi muhammed sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'atin wa kull bid'atin dalalatin wa kull dalalatin fi an-nar amma ba'd lazem daruar ne vazdoj me dersen ton cilësit e banorve te xehnemit mi permet rradsoj dersen e kaluysa ne ka mbejt diska pa permet e çsom inshallah te vazdoj me to fondot prasoje perjetojin Balorët e gjëhënimet është se zjoarë i gjëhënimet nuk fi këtë asë njëharë nuk përfëndon asë njëharë atë atë cilët ndë të mbejsin në atë përgjithmonë ndë të shijojnë atë dënem përgjithmonë Në tëtë për akidës besimit të ahli sunnetit i tharëve të sunnetit është se besojnë se gjehnejmi nuk shuket Nuk përfëndën në asë një herë Aj është për gjithmon dhe ata bjo besimtar që do të mbesin e ta Nëse vetëm mës besimtar të mbesin e ta për gjithmon Në gjithmon dhe ta shiojnë adënem Ka thonë Allah subhanu wa ta'la Walledhina kafaru lehum naru gjehennem Atatët të selet kanë bëku fërë për atash përgadit zjarëri jëhnejmet La yukdha alejhim fejemutu Nuk përfondan zjarëri që ta dëvdesen Wa la yukhafëfu anhum min athabiha As nuk ju lëbohët letëse matyre nga dënimit As nuk ju lëtsohet, pa as nuk përfondan Këdhali ka nëgzi kulle këfur Në kështo është problem gjdo mës besimtar جدارسوتو ثاث ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ورتيت كريمنالا تتان نڤويتيت جهنميت برجيثمون لا يفترو عنهم اتيره نوك يلتسوهات دنيمي وهم فيه ببليسون ذاتيت دوت چندروين دشپروان ثاث احمد ابن ابي الحواري سمعت وكام دجو اسحاق ابن ابراهيم دوكه ثان منبرين ا دمشق لا ياتي على صاحب الجنه ساعه الا وهو يزداد ضعفا من النعيم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 i besimtarit të nxjarrtu dhe është mostekir në llojën e një llojën e dhënimit të cilat nuk e kanë jofë maharat lëmë që i arifun nuk e kanë jofë mahara do të shtohet dënim pas dënimi i vijnë dënime të reja të cilat nuk i ka përjetuar më herë çto është dënimi i tij e thot Allahu në Kur'an tadhuku falan nazidukum illa azaba shionë dënimin dhe nuk i ushtohet të tërsen përveç se dënimin ata i vijnë vazhdimisht dënime të reja ndërsa besimtarit në xhennet vazhdimisht i vijnë të mira të tjera të cilat nuk i kanë njoftë më harh. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naflat për banorët e xhehenimit, të cilët do të mbëshen në xhehanam për mallsinë e tyre, se e xhishi ka përshkruajtën vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili nuklet nda hamein dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ghaldh aljildi alkafir 42 dhira'an bi dhira' aljabbari. Këtrësia e lëkurës mosbesimtarit në xhehanam është 72 kut dhe nuk është mekutat e njeriut për mekutat a Allahu subhanahu wa ta'ala me matjen a Allahu tazawjal shtabdhët e dikut ndërsa në këtët për nga mbërë wa inna dhërsahu ndërsa dhëmbali i mës besimtarit në jahenem mitle uhud është sikur se kodra e uhudit wa inna majlisahu min jahenem ma bejna mekka wal medina ndërsa dhëndin ku ulet në zjarët në jahenemit dhëndi i tijans sakr mes mekkes edhe medinas Sa është, a jo ka afrës 500 km Ndë tëtë një qafirë, zënë vënë, gëhennëm, afrësështë 500 km vëndi ku ullët Këso, Allah është zëfëgjën e ka pregadit për ta Tëtë e buhurera, të smëton nga pengambejri sallallalli vësallem Ma bejnë me në kebejë il kafirë mesirat e thëllatët e ejamil Iraki bësë serië Mes dë shpatullat qafirit Gjërsia e shpatullat ati në gëhennëm ësht në totemi hipën dheve edhe me shpejtësi 3 ditë pa ndalme hecit sa është, aq e ka vetëm se mes dish patullave çafirit me ecën. Ndërsa në transmetimin e muslimit nga Abu Huraira po ashtu radiallahu an, thotë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhirsul kafiri au nabul kafiri mitle Uhud, wa ghadul jilzi masira 3 ajam. Do thotë pejgamberi se dhëmbolli i mosbesimtarit në xhehenam as sa kodra uhudit, e Uhudit, ndërsa trashësia e lëkurës tij është sa me ecë 3 ditë. Gjithashtu ka orën hadith, pashtu e buhurera, sr.a. në të rasmëtën trimidhiju, nga pengamberi s.a.w. thëtë, dhërë sur kafiri mitlë u hudë, se dhëmballi kafirit e sëkur u kodra u hudët, وفخذه مثل البيضاء درس قفشه التي يسكن القدره البيضاء ومقعده من النار كما بين ومكة. دي دل قديد ومكه درسين يدقوا اش جهنم كولت السكر مسني بين قديد ومكه مثلا سكر مكه المدينه وكثافه جلده 42 ذراع بذراع الجبار درس راسيه لكورسي 72 كوت منكوتت الله سبحانه وتعالى فاصطفى صحابي المدري رحمه الله Se ka ardhë në hadithën e transmitimet nga pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Se si rritët qafirin zjarë Qashto ka transmitime se edhe prej umetit pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Ka me ardhë njerës, ka me hinë gjehnem Dhe Allah e zë gjërë kam i dënu me dënimin e tyra Edhe pse nuk mbejshem për gjithmon Mi po kam i dënu një dënim të njashëm Ka ardhë në hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Inna min ummeti men jedkhulul gjennete bi shethaatihi Ektar min madar koha ka von prej ummetit e menjers te cilet me ndermjetësimin e tij do te hijn njerz n xhennet ai do te jet se do te ndermjetson per ta motei per se sa nje fis modhar ne do te numri mad wa in min ummati man yu'zamu lin nar hatta yakuna ahad zawaya mipo ka per ummetit e menjers te cilet do te hijn xehenem dhe do te ritet n xehenem derisa do ta zan ni chosh xehenimit derisa do ta zan ni chosh xehenimit basta naflat allah azza wa jall kuran Se seher të ju bjegët një lukurin drohet me tjetërën Dhe thonë djetarët në urtësin e kësaj Që Allahu Azze Vecelja trash lukurën Njëriot, në ditën e kiametit, gjëhenem liot janë pasi gjenemi, është se lukurin e dhimët tëtë Edhe pas i gjëhenemi, zërri gjëhenemit është Gjështë të nënëherë mëj forët se gjëhenri i kësaj bota Duhet me pas lukur shumë më të forët se lukura i kësaj bota Andaj Allahu Azze Vecelja ka trash Ja ka bosa me e Kutat me utatata Allah subhanahu wa ta'ala. Çe me sheh u dënimin më shumë nga se lëkura është ajo e cila i ndjen dhimbjet. Ka thon Allah xhën, innal ladina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Ata të cilët bën kufër na ajetet tona, ne do t'i shtim ata në zjarr. Kullama nadhija juluduhum badalnahum juludan gairaha. Sahet të djeget atyra lëkurat, ne ja ndrojmë me lëkura tjera, liydhuku aladhab per tash u dënimin që fletë se dhimbet janë lëkur andaj Allah Azzevqel janë ndronë lëkurat inë Allahë kjana azizën hakima, vërtejtë Allah Azzevqel është i puqeshën dhe aje është mëj urtim po ashtu në fletë Allah Azzevqel se përvesa ati dënimit që të të ndjenë dënimin fizikë ata kanë edhe dënim shpirtëror ose moral për dënimit që ata e përjetojnë është se nuk kanë miqësi me një unë i tjetërin në të qafira që ka hinë gjehenem, Apo mëzbesimtarë që hinë gjëhenëm Nuk kanë miqësi me dashë njëni tjetërin Për kundra zetë gjithë e shajnë njëni tjetërin Ka thonë Allah kulle ma dëkhalet ummetun Le anet u khteha Sa her që të hinë një grup Prej mëzbesimtarëve E malkon grupën tjetër mëzbesimtarë Dhe ta të, të s'ka kur fardashninje me styra Gjithashto për i dënimit Shpirtrora për moral që e kanë ata është ju mundësot me dëgju E fjalimin e i blisit E s edhe ajt distancojt për e tjire në ditën e kiametet ka thonë Allah azzajal wa kale shqeytanu le mankubi e lëmru kur gjikohën në ditën e kiametet ndohën njerëzit për gjennet dhe kush për gjëhenem qohët iblisi dhe banorve gjëhenemit janë barë atyre një fjallim dhe thotë inna Allah wa'dakum ma'dal haqqi Allahu ju ka pas premtu ju e premtim dhe vërtet wa'attukum thë akhleftukum ndërsa on ju kum pas premtu po qëja kum thi premtimin qëm pas d wa ma kana li alejku min sultan mirë po onë nuk kam pasfu qi ju e mi nëzir nga rruga e drejtë onë nuk kam pasfu qëtëtë mi nëzir ju e nga rruga e drejtë illa ndaotukum për puna e me misioni e mokon mi ju thir ju yu vënda lëtë فاستجبتم لي اي ممكن يفرجج ما دون نكيوكم شتينا ما ما قاتل فلا تلوموني ولوموا انفسكم مسم فيسوني تشتيمو با فيسون نيتن ايو ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه ينكني منسيم بهمو اسون ايو اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم اذا انا تاش ما هاي بكفرنا تشيركون شي ما كي دي با يومو نمدت Bëzbesimtarëve e shejtani ta që ja më hënë kufrinë që e kanë përta Tëtë one nuk jam qahirë si kurse jo One nuk e bëj atë shirë kënë shka e bënë jo One më hëj kretë atë shirë kënë dhe kufrinë që e këni bëj jo Nga se Allah Azogel është i vetëm Dhe vërtejtë tëtë zlumë qartë kanë dënim të dhemëshëm Gjithashtu për dënim në këtë më nirë Allah Azogel ja bëjnë edhe me lektë Edhe u flasin banorëve të xhehnimit dhe i përkojtojnë se Allahu subhanahu wa taala ju ka pashtju juë dërgum mepo ju nuk ju keni pasportë gjithëres. Naton do mja kujtu aty rdhimbjet, atë dhimi janë pse ne nuk kemi porgjij. Andaj Allahu xhellallah thotë te kadu temayzu min al-ghayz. Fa xhehnimi gati se do të mcoptu nga hidhrimi. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'aluhum khaznatuha alam ya'tihum nadir. Sa të dhodhet në grumbull për xhehenam, melek i pyetë na nuk ju ka pasuar juë thers. Jëse nuk dhjetë, thyrës ju ka ardhë, pra ta e dhe gjuhën gjëhënëmë, se Allah zë gjënë nuk ju banë padrësi, dhe me le këtë dina të se Allah nuk ju banë padrësi, mi përdojnë mja kujshëtu atyre, fojnë atyre, së ata nuk ju kanë përgjistë thyrës, së la ju ka ardhën në këtë botët, a nuk ju ka pasorën juve thyrë. Kalu belakat gjë, anan në dhirun, fe këtë dhebna. Po nevena ka pasur thirrsa mi po ne i kena pergënjeshtru u qulna ana zallahu min şey dhe kena pasthan se allah nuk ka zbritas nga qielli in antum illa fi dalalin kbir do jukimi pasthan njerve se juni veten nje humbje te madhe çka keni te thuni se allah ka zbrit diçka prej qiellit pastaj allah subhana ve taala pervec dënimit qe perjetojn banorët e xhene mit nziarr ja monsan besimtarve te xhene tit besimtarve me utall me ta me utall me ta Sekondër si përgjigje veprës tyra që kanë vepruar këthe bot, pasi ata tallën sot me musliman, Allahu azze vejallat ja kthan këtyre detë më të vështirë kur ata do të janë, por s'ka mos i kush më i u ndihmu atyra e do tallën besimtarë me ta. Thot Allahu innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Ata të cilët bënën krime këthe bot e që dën prej dinës se krimi më i madh është shirku dhe kufri, kanu min al ladina amanu yadhhakun kadbaut utalshun dhachshnin me besimtar me ata se lete kishin besua wa idha marru behum yatagamazun kur kalanin besimtar per rath tyra ata i porsheshshin dhe e banin njoni tjetrit me sy wa idha qalbū ila ālihim qalbū fākihin dha kuruksanin te familet e tjera pastaj ukthahnin te tknaçt me lavdata se kimi etall me besimtar te rrug Ujë dhe raohëm, kalu inë ha ula ila ballun, edhe kërishenin besimtartë rrugës, ju thënin, këta e njerës të selet e kanë humë rrugën, këta së marrën vëshkë në dunjaja asë gjëmë, uëma ursiru alejhim hafidhin, të të Allah a zëzërën, dërsa onë mësë besimtartë, nuk i kam qënë këtë botë përmi shikubë kushka veprënë, nuk i kam qënë e kujdestartë muslimanë vë ata ta jomul ladina amanu min al kufari ydhakunu a siç problem fat allah e sop mkedbot diten e gjykimet besimtar do te jen ato tecila do ta tallen do do te qeshin me ta al arai kinzurun do te ulen musliman besimtarte n xhennetin koltuqet e xhennetit edhe shikojin banor te xehnemit edhe ju thoin hal thubul kufaru ma kanu yefalun au shperblin mos besimtarte na at ce ka vepronin botan e kalum thot kurtubiu Komentatori i Koranit, ju kalu li ahlin nari, wahum fin nari, u kruju. Allahu Azza u Gjell, jam unësëll mutalbë, simtartë me ta, e monira ashtat se ju thuhet banorve gjehnejmet dilni pre zjarrit, fe futi hatlehum e babu nari, ju qelen dyrë të zjarrit, dhe ju thuhet dilni, fe idha raoha, këtë futi hatë akbalu, irejha ju ridhune lë kuruj. Dhe këtë ishojn dyrë të gjehnejmet se janë qelen, në nisen përka dyrë të gjehnejmet që dalin pre gjehnejmet. Wallmu'minun yadhuruna ilayhim 'ala al-ara'ik darasa basimtarte prej lart prej koltucheve te xhennetit i shikojn se çfar po dodhun xhennemeta fe idhamtahu ila ababi ahli kadunhum e kur fillojn ata afrohen te dyrt te xhennemit per me dal ju mbilen dyrtat tyna nda te ket monir tallen me ta fe yahhaqu almu'minu almu'minun ata fillojn basimtarte me kesh me banor te xhennemit eda thoin hal thubbi bil kufar ma kanu yefalun a yantush per blitash banor te xhennemit a kan marrat at se meritonin per veprat te tyre qi kan veprua n botem e kaluar. Pastaj dënim i më i madh, se të të bota atyra është dhërimi i Allahut me ta dhe pengesa atythe që mos ta shohin Allahun asojël. Siç është shpërblimi më ma i madh që do t'i jepet besimtarëve ditën e Kiametit është se do t'ju mundësohet me pa Allahun Azza Jazal. Kjo është shpërblimi më ma i madh dhe kënaësia që do të bjen krahsi i Allahut mbi besimtarët e xhennetit, banorët e xhennetit. Kjo është shpërblimi më ma i madh sesa vetë xhenjeti dhe çka ka përgatitur Allahu në xhennet. Gjithashtu, dënimi i mbi besimtarëve është që më ma i madh. Më ma i madh sesa xhenjeti është që hidhrimi i Allahut tash mbi ta edhe nuk ju mundësohet ta shohin Allahun Azza Jazal. Thot Allahu kalla bal ran ala kulubi mà kanë meksibun kursase ata bimrat e tyre i kanë mbulu maqatet e tyre qi vepronin kella innhum an rabbihim yawma idhan la mahjubun kursase ata tyre nuk ju mundsohen qe ta shohin zotin e tyre nuk ju mundsohat atyra do te pengohen nuk mund me pa allahun azza zar nas se ti shian pengu zemrat e tyre ose ti kan pengua ta zemrat e tyre ket bot nga rruga e allahut azza zar si problem per qe allah azza zar ja ban qe ata mos me pas muslim me pa allahun azza zar nder sapër besimtar thot Allahu Azza wa Jalla lil ladina ahsanul husna wziada atata se let kan pas ehsan ket bot e isan do të thotë që ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasalam an ta'budallaha ka annaka tarah ta'dura shallahu sikur ti po ja sha qen lum tkon trahu fa inhu yarak eza neseti nuk e shohin allah azza jal cha ata nyer ta selet kan azru allah azza jal n ket bot duke dit ata se kta nuk e shohin allahun nuk e shohim allahun kur e bëjm ibadet mi po jemi të bindur se allah na sheh neve edhe adhurojmë ne ket bot dhe besojmë ne ket gajbën ket diturin se allah azza jal e ka ndal tek ai dhe ne ka shpjeguar neve me kuran duke besu kta dhe duke adhuru allahun azza jal allah do t kushe bën kta do t japim shpërblim të mirë Jo vetëm kaq, uziade, edhe më tepër se shpërblim i mirë. Wala yerhequ wujuhum qatrun wala dhilla, edhe nuk i mbulon fytyrat e tyre pluhuri i zi as në xhemem. Ka thënë ulemat se Allahu zot po thotë ata që kanë besuar dhe kanë bëvur vepra të mira, do t'i japim atij shpërblim të mirën, edhe më shumë se e mira. Ka thënë kjo e mira që ka përmendur Allahu në Kur'an se do t'i shpërblejmë me të mirë, ka për qëllim xhandeitin kjo është për blimi pak. Ndërsa ajo do t'ju ofi më shumë se e mira, kan thonë do t'ju mundsohet që me pa Allahun Azza Jazel, kjo është më e madhe se xhenneti, ju mundsohet me pa Allahun Subhanu ve Teal. Pastaj na vlet Pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe pse ka prej besimtarëve të cilët hin xhenëm, edhe rrin një kohë në xhenëm për mëkatet e tyre që i kanë vepruar, Allahu Azza Jazel ja bën natyrën një dallim nga mosbesimtarë që çiqt u kanë në xhenëm. Ajo është Adabësimtar të cilët e kanë adhuruar Allahun Azza wa Jael në këtë botë, eden e sahin në xhehenëm për mëkatet e tyre, Allahu nuk e lejon zjarrin që ban haram mingran, me hongër gjimtyr me të, të cilat i kanë bositëdhë Allahu Azza wa Jael. Topin amberi kulun nar ibn Adam illa athar as-sujud. Topin amberi zjarrri e habirin e ademit nditen e kiametit përveç vendet me të cilat i ka bositëdhë Allahu, gjurmët e sejtës. Harram Allahu Azza wa Jael al-nar, yakabu haram zjarrrit me ngran vendet e sejtës. Pas të dënimi i t'yre në afletë, Allah Azzawajllë, se pas i t'hin qëhënam, banorët e qëhënamit, fedojnë me malku njënë i tjetërën. Ka thonë, kulla ma dëkhalet ummetun la'anat uhtaha, se cilja shëf tjetërën, se është kakë që e ka përru në qëhënam. Asë njën i sëtëtë, onë jam shkakë që e ka përru në qëhënam. Po thot, kifilani ju kan, apok të janë kan të sebep, shkak që unë mund kan prun në gjëhenëm. Ashtë që, si cili e malkon të jetërin. Këthon, kulle ma dhekhalet ummetun lërënët ugtëha sër qëtë hen një grup, e ban lërënët grupin të jetët, shok të tyra. Hatë i dhe të darë kufiha gjemiën, dhejri së të mbledhën kejtë së bashkë në gjëhenëm, kalët ukhrahum li ulahum rabdana, thot një napal, azati jonë, Hëqulai yadlun fa atihim adhaban dhifman min an-nar. Çka pala tjetër janë shkaqet që na kanë punë në xhenam. Jep jetë dënimin dyfisht. Qal li kul bi dhifun walakin la ta'lamun. Allahu thot, ju të dy palë keni dënimin dyfisht, mi po nuk jeni tu e dit. Wa qalet ulahum li ukrahum, fama kana lakum alejna min fadl. Aya tjetra pal thot po na nuk imi pasi të pushtet mbi ju, na nuk imi shtidhu e me dhun mi bakatat për të marrë në gjëhenëm, të dhu kula adhabi mi ma këntëm të kësibun, pashë po janë e tashë dënimin për veprat e juj që keni veprua. Pasaj të letë, Allahu Azze Vajal, dhe në të regonë se çka shkaku që njerëzit kanë hinë gjëhenëm, të letë se shkaku i largimit për i librit Allahu Subhanu Vatalla, dhe shkaku i pasimit prisat komandonta njerzit që janë shkojë ka prongu jahannam nga sa çifteta jete shumë të në rastave prisat e njerëzve nuk janë ata të cilët e pasojnë Kur'anin dhe Sunetin e kur njerëzit i marrin prisat këo jo, musliman dhe i ndjekin ata dhe ata nuk e ndjekin rrugën e Allahut këo i ban me shku në jahannam Nga se kanë shku pas tira Ata shkojnë gjëhenem Dhe këta të tjirtë se dhe i kanë pasua Shkojnë bashkë me ta në gjëhenem Dhe thojnë ditën e kiametit Vakalu Rabbena inna ata'na sa detena Thojnë e zëtio Në kurimi kondë njaj Kemi pas respektu e zëtri të ton Në më thanë prisat të ton Vë ku bëra'na dhe të mdhejn të ton Fë a dhallu në së bil Ata në në zërën e vënda rruga drejt Rabbena atihim dhejni min el azab ozot ap yadani min dufistatyra walla anhum la'na kbiira edhi mallkoi ata me mallkim tmand nandot fleth allah azza jal se shkaku kryesor qe i kan hi ata n xehneme asht se i kan pasur prisat e tyre jo musliman, te cilat nuk e kanë joft Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk ka gjithmon respekti ndaj pristesave, qe çon xhenet. Ndonjëherë respekti ndaj pristesave, ajo është kur janë prisat jo besimtar, çon xehanam naudhu billah. Fothot Allahu azza wa jall, pastaj naqlet Allahu azza wa jall se çish është puna e muslimanëve. Ka thon innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Do të thash besimtarët në xhenet nuk janë e njëjta, nuk ndodhen me besimtarët e njëjtë. Ata nuk e mallkojnë njëri tjetrin. Ka thon innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Ata të cilët kanë pas frikë Allahun janë gjenneta në dhe cilët ka burime Udhuluha bi selamin aminin I thut atyre hëni që pëtum dhe që gërtë në vend të mirë Ua në zaqna ma fi sudurihim min gillin ikhwanen alasururin muteqabilin dhe na ja kemi hek nga zemrat të tyrat atë Allah azajal, ja kemi hek atë orrejten nuk ka orrejten zemrat të tyrat edhe ulen në kreveta dhe në koltuqa balë për balë shohen njën e tjetërën dhe janë lazërum, lazëni një mes veta mesu hum fiha nasab atanuki prek ndan i lodhja uma hum minha bimukhrajin as dot nxirran ndan her pe jhennetet e kundërta asaj që kanë dot me banorët e xhennemit të cilët e mallkojnë njëri tjetrin allah zot zeflet se banorët e xhennetet janë dashuruar njëri tjetrin e dojnë njëri tjetrin dhe jetojnë në vllazëndum e nuk e shohin njëri tjetrin pastaj vazdon allah zot zeflet për skenat e tjera dhe na flet për atë ndëshmimin e tyre dhe mallkimin e banorëve të xharrit wa idh yatahajjoona fi an-naari fa yaqoolu adh-dhu'afa'u lilladheena istakbaroo dhakartu zinha jahannam dhatul-mulizoo'in jahannam ata tadoktit yuthoyna atyrat se kansein prisa dhe mendem vay inna kunna lakum tabaa'a na yoomu yakmi pas pasuun mboten e kalum fa hal antum majnoonun anna naseeban min an-naar A komunsi tash të më na largu neve një pjesë në zjarmit, një pjesë në vuajtjet dënimit. Nëse ju e ju kemi pas dashur në dunjan, dhe ju kemi pas pasu, kemi ecë pas ju, ja kemi dëgjuar fjalën dhe ju kemi respektu, atë që na e keni thonë na e kemi vepruar. A komunsi që tash ju më na ndihmuan këtë bot dhe më na largoni një pjesë në xhenëmit apo të vuajtjeve. Kalal ladinastakbaru inna kullun fiha. Ata thonë, po na keti mi çe të ton zjarm bash, çish me ju ndihmuan. Inna Allah kad hakama baina al-ibad. Allahu kad jiku tash mës nevë na kashti tudip Vën jëhënëm, qëshë më jëndihmuna Wa kale lëdhine fi në nari Li khazanati jëhënëm e du'u rabbekom Në pas taj banor të jëhënëm Pëtë shohin sa të skanë musimë më jëndihmua Thojnë të shihohin më njër tjetar Këthejhen të rojët e jëhënëm Dhe jëthojnë në atëgjëra A nuk për lëtën e zotën e ju Lëtën e zotën e ju Lëtëna e lëtën, pak كالدنم أن لا يخفف عنا يوم من العذاب نيدد دنيم لتن. قالوا أولم تكو تأتكم رسلكم أذى تثن أنوك يو كان بسارد يوكرني كان بطنك اللوم أنوك يو كان بسارد فيرسد بالبينات الماربومين تتشارت قالوا بلا فنبوة شوشانا كان بسارد قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أتا تدلتني الله مي بدلوتيا أتو يرى أشتكوت أسلا نوك أشتفرانوما Po është në afletë Allahu Azzawajal për krahasimin apo pëngambejri sallallahu alaihi wa sallam mes banor vë të gjennetit dhe banor vë të gjennemi ayetë dhe hadithët që flasin këta në bojnë mendijët të qëfarç dalimi mës tira dhe krahasimi mës atyra dhëtë ebu sajidë al-qudri nga pëngambejri sallallahu alaihi wa sallam dhëtë inë Allah Azzawajal jëkulu lë ahlil jenneti, ahlil jenneti së Allah Azzawajal ditë në kiametë O i ba nort e gjennetit Fëja kuluna bejke rabbena wa sa'deke Thojnë të përgjige mi soti un Wal khayru fi adek dhe gjitha të mirët nëndorën tëna Fëja kulu hë lë rëzitum Allahu i bëjtë, ajeni të knasht Pas jukum shtinë gjennet dhe jukum dhënë këtë të të të mirët Ajeni ju të knasht Dhe kuuluna wa malena la narda ya rabbena Dhejnë azzat pachakërna që më snokna që Kër të kejtënaj këdhën Wa këtë atëjtëna ma lam tukëti ahadë min këlkëk Kër të kejtëna këdhën neve që nukë këdhën Askujt nga kërjesët të tua Dhe kuulu ala u tikum afdhële min dhalik Tëtë adhënit kjo ap mëshëm sa jëtë këjë këm në në në në në në në në në në në në në në në në në në në thiqul wa ayu shay'in afdalu min dhalik qani azat aqadih ka ma mir se ket kjo cka ma ka thon xhennetit thiqul u hidu aleikum ridani fala ushiqu aleikum ba'dahu abada athat allah azza jal tashti e boj hallal alejo iknasi im me kom biu eda nuk hidrona asnj her me ju ndot kjo esh ma e madhe se sa xhennetit se nia ka thon allah subhanahu wa taala nda saskoj u thuot banor ve xhennemit بانورة جهنمي تثوت اخسؤوا فيها ولا تكلمون هشني اده مصفلني ينبيو دهن قوية دهن نكيو إيبت أدريت أدريت أدريت إن جهنم نسا نترسمتهم تيتر كثان في نغام بيري صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة كورثين بانورة الجنة تتن جنة يقول الله تعالى تريدوني شيئا أزيدكم كثان إثت الله أبداني ديشك تيتر تياشتاي نغا كيشك أكيني thaquluna alam tubayyid wujuhana anukna kasbar fi tyratna alam tudkhiluna aljannata tunjina minan nar anukna kasstin jannatan nakha shbutu min azhari cka ka ma shum se kjo fe yukshifu alhijab fa ma'utu shay'an uhibbu ilayhi min nadhr ila rabbihim fe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe largohet perdja edhe e shohin allahun dhe nuk josdhon diçka ma e dashur atyre se sa shikimi ne zotin e tyre Tëtë Allah, vëjuhu jome idhin nadira, atë dhëtëtë këtë ftyrat shëndritura, ila rabbiha nadira, dhe dhëtë qikojnë zotin etyra. Kafirat, Kësht, ibet, e tyra. Nërsa këthirat, e kondër ta, nuk ju ipe. Kë është banorë e gjënëtit ju ipe, e banorë e gjënëtë nuk ju ipe, tëtë Allah, kella inëm anë rabbi mjome idhin lë mehjubun, kërse se ata dhëtë të në pënguar nga zoti i tyra, dhe nuk ju ipe të drejta qikojnë Allah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 familin e ti dhe, dhe gratët e ti jetufu a lejhim ul mu'min felajera ba'duhun ba'da e cë besimtari në të dhomat asaj qadrës cila ju ka dhanën dhe nuk e shohin njën i tjetën dhe nënë të janë ketën dhomë në për dhomat e tyra ndërsa mësë besimtarit ju jipet e lugina të gjahenimet atë është lugina lgaj, sekari dhe burgu se ne kemi përmejnë dherësën e kalumë që e ka qëjtë pe nga beri bulus gjithashtu ju ipet lugina vejlit dhe më thënë ketë janë lugina dhe vendet banimit në gjëhenem që ka janë pregadit kërë mos besimtar pas tëjnë afletë për nga mberi sallallahu a.sallam si që ka përmendat allahu a.sallam se besimtarëve ju ipet në gra hëjrit e gjennetit me të cilat e kalojnë jetën e përhershma në gjennet ndërsa kja firave nuk ju ipet që ka orënë hadit e përveçësa në gjërpni a krepa Dhe malkim një një tjetërit Dhe shok të këqe Tëtë Allahu inë lëmuttëkine Fi gjennatin më ujion Udkhuluha bi selamin aminin Ata të selet kanë frika Allahun Dhe të janë gjennete të selet kaburima Udkhuluha i thut Hëni në tha Të sigurt Hëni në tha sigurt Në të dnuk i venë asë një ekeqa Ndërse shafira vëshka i thuhut Ky është një fushë sulmi me ju, nuk i mirëpresim ata, ata janë shkëndijë të zjarrtë, ata shpërndajnë banorët e xhenëmit, që po vijnë edhe një grup tjetër, shokët e juaj, po i shtin bashkë me ju në xhenëm, edhe ata shkaqojnë, nuk jeni më të mirë sa ardhur këtu.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 Pasë e në fletë Allah, u në zaqna ma fi sudurihimin në gillin, javheke atë urrejtën qëka e kam njerëzit në zëjmat e tyra, javheke banorve të gjennetit dhe i ban vlazni, dhe shikoj i shikoj një një tjetën ulen kultuqe dhe shikoj i shikoj një një tjetëren përbog, ndërsa kafirat të kondërtan, kulla ma dëkhalet umet më lanet u këtëha. Saqet hënjë në apalë, e më alkanë qitra Tëtë Allah a zëgjërë, pas tëjë për basimtarë Inë lë mutëtëkine fi meqamin emin Vërtejtë basimtarët apë të dhevëqë Me të kanë me qëjnë menjevën të qëjtë Fi gjennatin më ujën jelë basune Minë sundusinë westabraqinë më teqabilinë Dëtë janë gjennetë në të cilat ka burima Dhe vëshin robat më ndofshit Dhe nga qadifja dhe shikojmë janë përball njëri një tjetrit ndërsa për kë kafirat qatallahu aadani hasman ikhtasmu fi rabbihim këto janë dy grupe që kanë luftuar mes vete do ta grupa besimtar dhe grupa jo besimtar falldhina kafaru qutiat lahum thiyab min nar ata selet kanë bokufr aty rajon prej rrobe prej zjarri Besimtarve ju ipet në gjennet robat mandafshit edhe të kadifës, ndërsa mos besimtarve ju ipet në gjennet robat zjarrit. Ju sabbu min faukir u usihim ul hamim, dhe bikokat e tyre u derdhe uj i vluar. Ju shharu bihi ma fi butunihim bol gjulud. Ju shkrihet atyre qka e kanë barqet atyre edhe likurat ju shkrihen. Vëlehum me kam juon min hadid. Dhe përtajnë pregadjitën qëmë gjiktë hekurit Kullëma araduën jëxrujë u minëha minë gëmën rëjidu u fiha Wë dhukë u adabë l-harik Sahër që të dëshirojnë madal Këtëjhen mefuqinë në ta që të shiojnë vimët Azirët ثات الله عز وجل قساي بربسمتار يدعون فيها بكل فاكهه امنين يبيت تيره ذو بينت اكلن دشيროين شفا دشيროين مڠراني ويپت اتيرا باش توث يطوفو عليهم ملدان مخلدون برات تيره وين شربتار ديم موشا تري شربين باكواب مغاستارا واباريق اذي ابريقا وكاس من معين لما غوتا تمبوشورا پري ڤيرا سا پولكو وليد لا يصدعون انها ولا ينزفون nuk kanë dhimbjet kokës në sepinë, në tëtë nuk është alkali kësaj bota, wala ju nëzifun, asë nuk dhehen, uafakihët in mimma e të kajjerun, dhe ju ipe të atyre me gjithë që farë dojnë nga pëjmë, nga frytët e pëjmëve, wala hmitajrin mimma e shtegun, dhe ju ipe të atyre prej mishët shpezëve të ndryshma, që ka të dëshirojnë, ndrysa kja firava ju thua inë kume ju ha të dalun e lëmukeddibun, o ju gënjështarë, që dhe të kini humë më rrugën, le akilune min shëgërin min zekum, dhe të hanin nga pemja zekumet, fe mali une min halbutun, dhe të imbushët një barqët e juja me këtë pem, fe sharibune alejhimin alhamim, dhe të të pinin nga uj val, fe sharibune shurbelhimi, dhe të të pinin së kurse devja e eqma, ha dhe nuzulum jo me din, kja është vende i bikë pritës që لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى واقاهم عذاب الجحيم سبه سمط نو кешијон ветм се ниј вдеке ветм диреке на пар атэ шијон да الله испотан на джахнеми дерса кјафират та та الله се здкеру мен яхша кташ а الله е кадргуа пегамбери саллаллахи алейхи ва саллям ата перкујтохн ва теженбул ашка ди и кти либрит аллаху тај мо и кечи алли йасл аннар алкубра që do tash janë zjarrin më të madh, thumme la jimut fiha wala yahya. Etse nuk do të vdes në xhanam, po as nuk do të jeton. Nëse e etmiton as ku kënaqet, atë nuk ka kënaqsi për ta. Ëhm po për besimtar, ka than Allah azza jall, se ata vdesin një herë. Pastaj kur jetojnë, kanë mirëtuar dhe nuk ka vdekje për ta, mirë po ajo jeta për, je për shkak kënaqësive që kanë, por ato është jetë. Mirë po për, për mosbesimtar, nuk ka jetë. Mirë po as ko vdekje, ka vetëm se dënim. Pasajetot Allahu xazzel për besimtarët innal ebrare la fi naim ala al, -al araiki yanzurun se besimtarët do të jenë në vende të mira në dhuntitë të Allahut në xhennet do të jenë në koltuqe dhe do të shikojnë ujuhu yawma idh nadira gjithashtu do të i kanë fytyrat e shëndretshme dhe zotin e tyre do ta shikojnë ndërsa kafirat ujuhu yawma idhin basira do të kanë fytyra të vrazhda te dhunnu an yufala biha faqira presin tqehet kurrizi me dënimet që ishtë përgatitur atyra pastaj kulla inhom ar rabbihum joum idhin lamahjubun la nukyifet edrehta c ta shohin allahun azza wajen pastaj flet allahu per besimtar ta arifu fi wujuhin nadratan naim tamira ta allahut ishef ntyrën e tyre ku ti shohin balart e xhennetit shinit ntyrën e tyre shien ndersa perqia firrat ta talfa wujuha min nar wa hum fiha kanihun tira tira ishmtan zjarri i jahannem pastaj flet allah azza wajen Yusqūna min rahiqin maḫtūm basimtaru yūypet me pije prej enëve të mbyllura fitamu misk profundimi e asaj pije kur të fin vjen era e miskut wa fi dhālika falyatanāfas almutanāfisū dhana'at lat garayn ata çbojn gara prej besimtarua wa wizājuhu min tasnīm dhe uji që yūypet me pije atyra është prej ujit më të mirë ayna yashrabu biha almuqarrabūn ga burimi që pinata ata të cilët janë të afërt me Allahu subhānuhu wa ta'ālā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 ات الله عز وجل نكوس قرچومشتي کساي بته ائلا پريشيه نو کي پريشه تشيا و انهارو من خمر لذته لشاربيه ذا دو مين برير كو هوليت شيش Nëse Allah Zhejel vlet Se në të botë nuk jepë Allah Zhejel alkohol A ta cilët e kanë pinë këtë botë Nuk i i pët ki alkohol në botën tjetër Se kanë pinë alkoholin e keqë në këtë botë E thot alkohol të shisht Dhe thot alkohol i kësaj botë nuk është i shisht Andaj Allah Zhejel vletë dhe të të i i pët atyra alkohol i shisht Dhe dhe të i i pët atyra alkohol i shisht Dhe dhe të i pët atyra lumejn Për e mjaltës të kolumë Vële hum fiha min kulti të themarati O magëfyratë min rabim Dhe atyri dhëtë i prej qëfar dhe fruti që dojnë ata O magëfyratë min rabim Dhe fale nga zoti e tyran Pasaj thot A e në këtat në gjajshëm këshimboti se Allahu e bën për banorët e xhenetit. Është ngjajshëm keman huwa khalidun fin nar, sikuratat celët e kundërta që do të rrinë zjarm për gjithmonë. Wasuku ma'an hamima, do të ju jepet me pij ujë të vlum, faqat tavam ahum, dhe japutë zort atyre mbrenda kur e pin ujë e xhenemit, ti s'përgatit për ta. Allahu zotëjna e bën në Kur'an kraasim të jetën e banorëve të xhenetit dhe banorëve të xhenemit. Fıt Muhammad ibn Ka'bi radiyallahu an rahmatullahi alayh, se banorët e xhenemit i kanë pës lutje ditën e kam e në katër Allah ju përgjigjet të penstan janë bjullgojat thojnë Rabbana amette në thënëtejni vahitja në thënëtejnë o zëtion ti nga kefdek neve dyher dhe nga kanë gjalë dyher fa atarafna bi dhënubina e na i pranojmë nga bimet e tona thëhel ila khurugjin min sebil a ka rrubë për me dalë për këtë ujtë medol pe jehenimet allah ju pergjigjet dhe alkum bi annehu idha du'i allah wahdehu kafartum yu'keni kedvan jehenem per shkak se gjithmon kur ju shlut Allahu i vetem dhe kur jeni thirr se ma adhru vetem allahun kafartum yukeni pas bu kufur wa in yushrak bihi tu'minu kur jeni thirr se me bosherk allah ju keni besuar ata fal hukmu lillahi aliyil kbir kja gjykimi te allah u lart e kapo per ju pastaj thoin rabbana akhirna ila ajalin qarib O Zot, nëjepnë i dhe një afat, të shkurt në gjibë da'wataka në të tëbjë i rrusul, të ju përgjigjim i të rristana dhe të i pasojim të indjekim për nga mbar. Allah ju përgjigjit. A u nëm të kunu aqsamtu min qabli ma lëkum min zewal, a nuk kene pas batu jo maharat, kur kene jetu në bot, se vjo nuk do të kene profondim, do të jetani për gjithmon, se dhën tita ju e gjithmon do të vazhdojnë pastaj thoinë rabbena xherjna eh na'mel salihan ghair alladhi kunna na'mala thunë nazat po na nzir edhe një herë në botën që kemi kalu et veprojm vepra të mira do të veprojm çira vepra jo ato vjetra që i kemi vepruar veprojm veprat e mira do të besojm do të veprojm vepra të mira allah azza jall thot ahu lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara nuki kemi pasdhën jetë mjaftueshme në të cilën komu si më përkujtuar dhe më kujtu ai i cilit dëshiron me u kujtuar apo me u përkujtuar Waja'akumun nadhir a nuk ju ka pas or ju e thirsi fadukufu fama lizzalimin min naseer qet er shian ne qed nem shikimi pregadit se per zullumcar nuk ka ndihm as pastaj thoin rabbana ghalabat aleyna shikwatu wa kunna qawman dalin te nazat po neve na ka pas mund epsi jon na ka pas mund te na kan zjer nga rruga e drejt dhe mi kon njer te humbur rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ozat na zjer ra dhaneher nga qëhënejmi të në ebë shansen dhe njërë të veprojnë e si të kthejmi të veprojnë vej pradqia nga athërë për i me jemi zulum qarë në këtë rasë më të pëjstën e herë Allahu ju thëtë pëkëse u fiha wëla të kellimun heshtëni dhe mos falni dhe më ju mbyllë të drejta nuk ju ipe të drejta dhe folnë pasaj në fletë për nga mbejri sallallahu aleyhi wa sallam tas më tonë ebu sa'idër kud كهيئتي كبشن أملح فينادي مناد سنديتنا كاميت بسط هين بانورة جانيتة ده بانورة جهنيمة ده بانورة جهنم أبيم فدكيا نفور من الداشة الزي ده تيرن بانورة جانيتة يهل الجنة أو بانورة جانيتة فهيش رأيبون منذرون نقريتن هذا شكوين كششتو يتير فهيقولوا هل تعرفون هذا يبيسن أباين يهني كالداشن فهيقولون نعم تينبوين <تصفيق> يوفهم Nëtot e njëu film vdekën se Allahu zejle mundson e shndron vdekën në form dash. Apo e njehni edhe e njëu film banor të xhenemet? Hadha al-mautu wa kulluhum qad ra'uhu. Thoin, "Kjas vdekja?" Dhe taqet e kan pa. Thu me yunadi ahla an-na' wa sa tiru banor ta jahnim. Fech ra'ibuna vandurun. Ngritën kokat e tyre dhe shikojnë. "Hal ta'rifuna hadha?" Apo e njehni ktan? Fequluna na'am hadha al-mautu. Po e njohim. Kjas vdekja? Wa kulluhum qad ra'ahu. Dhe thëjnë, këtë e kanë pokëtë, dhe në thëtë vdekin Fe juzhë bëhë, pasaj qëtë për nga me mirët dhe thëjrët vdekja Thumë me ju kuluja ahlel gjënë, pasaj thëjnë, o banor të gjënëjtë Quludun fë la motë, oja ahlel nari quludun fë la motë Ojo banor të gjënëjtë, jetë për hërshma dhe nuk ka vdekja Dhe ju thëjnë, banor të gjëhnëmët, jetë për hërshma dhe nuk ka vdekja thumë më kara a pasaj le zëjpe nga mba i r.s. A wa ndhirëm jo më lë hasrati i dhkudje në amru, a humë fi gafla dhe kujtoja të reheqja vrejten, atyra njerëzve për ditën e dëshprimet, kur dhe të qikohë qështja, atër kur të vëtës vdekja, wohum fi gafla në dërsa taj në neglijën, wohum la ju minun, ata duke qëndrua në neglijën, dhe duke mos basu, dhe dhe të ju vjen ajo vdekja. در <سؤال> سات اسمتون ني ترسمتيك بن تيته بوخاري و مسلم ان ابن امير رضي الله عنه قاثم پیغمبري صلى الله <سؤال> عليه وسلم اذا صار اهل الجنه <سؤال> الى الجنه واهل النار الى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار قرتين بنورته جنات الجنه وبنورته جهنم فيت في ديكا مس جنات و جهنيم ثم يذبح ثم ينادي مناد الى الجنه هذا ميرت في ديكا و ثررت و بعداي ثير بنورته جنات او بنورته جهنيم لا موت nuk ka vdekje këta as për ju o ja ehlen nari la mauta edhe banorët e xharrët nuk ka vdekje fe zdadu ehlen el jannati farahan e banorve jannet i shtohet gëzimi ila farahum madh at gëzimin që kanë pas domethan gëzim bigzim o zdadu ehlen nari huznan ila huznihim ne banorve jahanimit ju shtohet murzi bi murzi kur ta marrin vës se mo nuk ka vdekje nuk ka vdekje për ta derisa kan thon disa prej selefët si kur tju thuhet pa norvejehënimit se keni me tëu në jehenëm keni me vet 1 milion vjet ishin gëzuar por saqse kishin menduar një det kamë pofundu mirë po kur ju thuhet se nuk ka vdekje më për ju ai është dëshpërimi mbi dëshpërimin të cilin ata kanë më jetuar siç kanë më pasat gëzimin mbi gëzën besimtar kur thë thuhet se ju gjithmonë keni me tëu dhe nuk ka vdekje për ju më ka së përmendoi subhanakallahu ve hamdika shalla la ilaha illa ilah, anta astaghfiruka wa tubu ilaika